1619. Tasnád Tasnádi udvarházában Bátori Annának jó lakása volt, ha nem is olyan kényelmes, mint Nagy Maga szépítgette, ahogy tudta. Az ugradalomból két jobbágy leányt maga mellé vett. az egyik főzött rá, a másik a házat tartotta tisztán. Lén és még pár belső cselédje is eljött Nagy Anna legkedvesebb lovát is elhozták. A fejedelem kancelláriájáról tavaszra jött a levél, hogy egy maroknyi várkatonát is nagy kerekiből a tasnádi birtokára vihet, ha azoknak ott tisztes szállást ad. Bátor Janna mióta a tömlöcből kiengedték, gyászt viselt, jobbágyai nyilvánították is buzgolkodva a részvétet akárhányszor látták. Nap a tasnádi birtokot járta, minden gyümölcsfát, minden halat a halastavakban, minden gabonát a szántáson, minden olban lévő állatot, minden kaptárt, az erdőfáit, a veteményt számba vette. Jobbágyaival sokat beszélt, akinek baja volt, nyomorúsága, háza leégett, gyereke vízbe fult, vetését a jég elverte, mind magához hivatta. Kinek élelmet, kinek jó szót, kinek pénzt adott. A terméssel borral, az ecsedi uradalomból beküldött javakkal sáfárkodni kezdett. A nagykerekiből jött asszonyok mellé másokat fogadott, sütőasszonyt, mosóasszonyt és aki még az udvartartásba kellett, Lin választotta ki a jobbágyok közül. Fiatalokat válogatott, erőseket, tiszta szeműeket. Az udvarmesternő két ládányi írást Anna titkos leveles ládikáját is elhozta nagykerekiből. És új leveleket is. Anna a legutóbb érkezetteket, nyári Kristináit bontotta ki először. Az ifjú asszony a Rajáci fürdőből írt, ahol igen jó dolga volt. Fecsegett a levélben, írta, hogy búsul, mert hamarosan visszatér a kemény várába. Ott van lakása, és hogy úra szinte soha nincs odahaza, folyton a pozsonyi gyűlésben van. Csak szerelmetes anyjának, Várdai Katalinnak a látogatása nyújt némi társaságot. A gyomorfájás igen bántja, azt is írta. És végül kérte a szép Anna nényét bocsátana meg, hogy a lakodalmába nem invitálta, de neki abba sok beleszólása nem volt. Szegény Krisztinácskát is jól férhezadták, adták, gondolta Anna, és a levelet félretette. Érni akart később Krisztinának, aki már asszony, de még lányka, ahogy ő maga is volt, mikor bánfidénessel kerekibe mentek lakni. Krisztinának meg akarta érni, hogy milyen átok... Milyen szenvedés, milyen pokol tud lenni a felnőtt asszonyok és emberek élete, és hogy valamiféle orvosságot jó előre találjon magának, hogy az ő sorsa ilyenné, mint bátori Annáé ne váljon. Ezt, ezt talán ővel olvassa kegyelmet, adott át Lin még egy levelet, amit addig a háta mögött dugdosott. Félt odadni. Sarmaságiné küldte. Annyi áll csak benne, hogy Jósika Zsigmond karácsony másnapján Pázmány Péter bíbornok udvarában a lelkét visszaadta a teremtőjének. Temetését a bíbornok kancelláriája méltóképpen véghez vitte. Többet nem írt Sarmaságiné. Gyászát és menyeiránti konok megvetését így mondta el. Anna, ahogy elolvasta, Linhez fordult. Nem hiába viselem a gyászt. Bűbájos bátori Anna előbb veszi fel a feketét, minthogy hites férje halálának híre utolérni. A sárkányfejes koponyás gyűrűre nézett. Hogy temették volna el vele? Sóhajtott fel. Mi okozta? kérdezte hirtelen. Franc nyavaja. Honnan tudod? Régen szerezte, szebemben beszélték. De nem ragályos, a szebeni özvegyek jól ismerték, mondták, nem ragad. Honnan veszed? Beszélték, kérdeztem. Az volt a híre. Isten nyugosztalja, most talán már boldog. Az, és ezt még el kegyelmed. Lin a fejével a paksamét a tetejére bökött. Honnan jött? Munkácsból. Anna elsápadt. Gáborka! Nyögött fel. Nincs baj. Aki hozta, őt is kérdeztem. Gáborka jó életet él. Eszterházi uram írt? Anna nagyot nyelt. Ki más? Lin elhúzta a száját. Azért az üdvözülést ne onnan várja. Aztán inkább elhallgatott. Hagyta Annát olvasni. Azt írja, a porta követe járt nála, hogy Bátori Andrást akarják betlen helyet, mert az nem adta átborosjenőt. Hogy még az elmúlt esztendőben novemberben volt nála a követ, hogy jó sikának reméli nyugodalma van az úristennél. Előbb tudta, mint én. Annak eserő mosolyra húzta a száját. Hogy gáborka okosodik, vitéz legényke jól viseli magát. Hogy a nagy vezér is új fejedelmet akar már. Bátori Andrást hazahívják Lengyelországból. Azt is írja, hogy né beteg? Munkácsba megyünk. Hiszen hintonk sincs. Keríts! Bátori Anna éjszaka megsiratta Jósika Zsigmondot. Vagy magát. Vagy kicsi árva fiát, vagy az egész nyomorúságos világot. Maga sem tudta mit vagy kit de siratott egész éjjel keservesen. Munkácsban halott volt. Mikor annáig odaértek, még virrasztottak. A temetési menet, a test elhantolása és a tor másnap következett. Delsfi orsolya ott feküdt az öreg palotában, a fellegvár szívében felrabatalozva. Fehér volt a szoknyája, ingválla, az előruhája, arca, ajkai. Sötét volt a haja, a vérszínű portai vánkosa feje alatt, kezében ezüst skófiummal hímzett keszkenő. Azon az olvasója. Szenfedőjét térdéig hajtották csak fel. Vékony ezüst szőt fátyol, és fehér török szőnyek takarta a koporsó széleit. Esterházi egész éjszaka a holtest mellett imádkozott. Virasztottak a gyermekek is, ott aludtak el a koporsó mellett, mikor elálmosodtak. Akkor vitték csak őket ki a daikák. Legelől a papok és a deákok mentek, utánuk feketébe öltöztetett koldusok. A török síposok és trombitások hangos gyászzenével követték őket. Hatam voltak, mind feketében. A trombitákon fekete tafota, feketével volt a részdobos dobja is bevonva. A deákok éneke és a síposok hangos zenéje, Elnyomott minden más hangot, sírást, a gyászkopjások lovainak horkantását és az utánuk vonuló várbéli asszonyok szipogó sóhajtozásait. A várnép égő szövétnekekkel kísérte a koporsót, utánuk munkács urának szolgái, aztán a környékbeli fő és nemes urak maguk is fákjákkal. Ott mentek az árvák is a menetben, akiket a várba dersfi befogadott, és ott lakást adott nekik, etette, nevelte őket. A koporsó mellett mentek hárman-hárman, két a halott atya fiai közül férfiak. Az eszterházi gyermekek haladtak a koporsó előtt, és Jósika Gáborka is velük. Eszterházi Miklós a koporsó után ment, komoran, csak a földet nézve a lába alatt, a fagyott földet. Mikor az ének a temetőben abba maradt, a koporsót leengedték, és a pap csúsztatni kezdte a halottat. A gyermekek sírva fakadtak. Aztán utánuk a várnép asszonyai, dersfi orsolya, frau címerei, cselédei, udvarló leányai mind. A halotti toron, ahogy annak rendje volt, az asszonyoknak és a férfiaknak külön házakba terítettek. Nemzetséget, rangot, tisztséget és címet mint sorra vettek, a gyászolókat eszerint is külön termekbe osztották. Eszter miután a testet a sírgödörbe engedték, egész nap nem látta senki. Ahogy az illem és a gyász megkívánta, nem evett, nem volt nem szólt senkivel a gyász első napján. Bátor Janna még a halotti tor előtt elosont a gyermekek háza felé. Egyedül ment, sietve, hogy még ott találja őket. A fiúcskák játszottak, a kislány aludt éppen. Gáborkához sietett, de az csak csodálkozva emelte szemét az ismeretlen asszonyra. Anna próbálta lenyelni a feltorulók könnyeit. Mondogatta neki, hogy ő a szülő anyja, hívta, édesgette szavakkal, mosolja a magához. Mikor kerekiről és az ottaniakról mesélt neki, akkor mintha a kisfiú emlékezni kezdett volna, és a nyúlcsapdáiról kérdezte Annát. Talán harmad negyed napra bújt oda hozzá egy reggelen, mikor a fejét játszás közben beütötte. Bátori Annának akkor a szíve nagyon fájt. Szúrt, szakadt, követelőzött. Elhatározta, hogy magával viszi tasnádra. Kicsi még, aprócska. Még egy-két évet ülhet az anyja szoknyája mellett. Aztán úgyis útjára kell engednie. Legjobb lesz majd vissza ide munkácsba küldeni. Azután Gáborka mégis maradt. Mikor a gyász első napjai leteltek, hivatta Eszterházi Annát, hogy szólni kíván vele. Bátori Anna fekete öltözete ugyanaz volt, mint amit akkor viselt, amikor bánfidénes halála után nagy kerekiből menekült, és Eszterházival nagy ecsed előtt összetalálkozott. Akkor, amikor Eszterházit elzavarta és árulónak nevezte. Ha ő akkor el nem küldi, ha akkor türelmesebb, talán minden másként fordulhatott volna. Bátor Janna térdeiben ott remegett a reménykedés, ahogy a tanácskozó terem felé vezető lépcsőkön kaptatott felfelé. Lén, aki öltözni segített neki a találkozóra készülődve, látva rajta a megváltást kívánó szerelmet, figyelmeztetni akarta, hogy ne álmodozzék, de aztán meggondolta magát. Azt a pár pillanatnyi, néhány lépcsőfoknyi boldogságvárást minek vette volna tőle, Mikor a nagy, kárpitokkal díszített terembe belépett, ahol pár napja még dersfi orsolya felett virrasztottak, Eszterházi elé sietett, és ahogy szokta, meghajolva köszöntötte. Kegyelmed látása végaz keserves gyászomban. Dersfi orsolyának a lelke, tudom, az őt megillető helyen van, nyugalomban, békességben. Kegyelmed a feneketlen mélységű lehet, de az úr végaztalása végtelen, csak a mi bizodalmunk véges. Köszönöm kegyelmednek a vigaszt nyújtó szavakat. Búcsúzni hivattam kegyelmedet. Arra kérem, mielőbb térjem meg tasnádi lakásába. Kegyelmed itt léte, sok beszédre adna okot. Háború lesz. Kegyelmed húzódjék meg tasnádon. Legyen láthatatlan. A fejedelem, a fejedelem, amit megtehet, megtette. Kerekit bírja, a kincseimet elvette. Mit árthatok én még A fejedelemnek. Mit gondolna a nagyságos fejedelem többet az én nyomorult fejemmel? Kegyelmet testvérötse lengyel honban, s erdélyben a főúrak megint bátorít suttognak. A portán is éledezik a bátorizmus, úgy mondják, Stasnád, és ecsed még mindig szép zsákmány. Hész a fejedelem már ecsedben ül, de az kegyelmed jussa, a bátoriak jussa, kegyelmed sokat gondol a sorsommal. Eszterházi elfordult. Túl sokat, bátori Anna. Túl túl sokat. De ezt inkább csak magának mondta, keserűen, fájdalommal. Ha a gyászév letelik, akkor mi ketten? kérdezte Anna félénken. A gyászév? Háború lesz, Anna. A fejedelem mindent akar. Az nem visel háborút sem a hitéért, sem a szabadságért, melyel az urakat magához vonja. Ő magának keres, és a töröknek Magyarországot, a magyar koronát, mindent akar, és meg is indul érte hamarosan. A Habsburg császárt a csehek szorongatják, a kincseiddel hajdúkat fizet Betlengábor, hadakat, ágyukat. Kegyelmed hadakról beszél mikor én a szívéről kérdezem suttogta Anna halkan, félve a választól és saját vakmerőségétől, hogy a gyászoló Eszterházihoz így mert szólni. A férfi sápattan nézett fel rá. Anna, miért kérdezed? Tudod. Odalépett a leszegett fejjel lesütött szemekkel előtte álló asszonyhoz. Az arcát felemelte. Könnyes szemébe nézve csókolta meg, és ereszteni nem tudta jó darabig. Mikor elengedte bátori Anna elhűlve, csodálkozva, ragyogva nézett fel rá, hogy elsötétedő tekintetét viaskodó arcát lássa, és mégis azt hallja, hogy nem, nem bátori Anna, nekem hitem van, hazám van, családom, feladatom. A szívem, lelkem, a hitemé, országomé, feladatomé. Erígy bátori Anna, szép, szerencsétlen bátori Anna, jól van. Bátori Anna halkan nyugodtan beszélt. Kegyelmed nádorra akar lenni, emlékszem én jól, Eszterházi Miklós. Emlékszem minden szavára kegyelmetnek. s nem csak a szavaira. Suttogta. Aztán megint nyugodtan folytatta. Nagy ecsercs, a bátori földek kincsek aranyak maradéka valamire még jó. S ha megint bátori ül erdély trónján. Mi lehetne jobb az országnak, mintha a nádorné az erdély fejedelem testvérnénye? Ha kegyelmet politikáról akar velem beszélgetni, és nem a szívéről. Én kegyelmedért? Jól tudja azt Eszterházi Miklós. Hát akkor ne szeresse a szívével a szívemet, a lelkemet. Szeresse a földjeimet, a kincseimet. Ami maradt, az is elegendő. Kegyelmed mondta. Eszterházi szeretettel nézett az asszonyra. El is mosolyodott. Magához vonta, átölelte. Szép eszes, szegény bátori Anna. Eridjen kegyelmet tasnádba, bújjon, lapuljon, ne is szuszogjon. Várja ki, míg a vihar elvonul. A császár képében magam tárgyalok a fejedelemmel. Hitegeti az udvart, de készülődik ellene, jól tudom. Talán ha címeit a fenséges császár elismeri, még nyugton marad egy ideig. Most a hadaival lesz elfoglalva jó darabig, s hát ha az Isten bennünket megsegít. Most a mézes modzagot átalvonjuk a fejedelem orra előtt. És Gáborka? Gáborka, maradhat-e kegyelmednél? Vittem volna haza magammal. De ha háború lesz, itt jobb helyen van, mint nálam. Vigyázza, szereti, neveli kegyelmed, mint a sajátját. Kegyelmet felesége, orsolya, jó volt hozzá. Jó volt mindenkihez. Bátori Anna, amikor dersfi orsolyára terelődött a szó, akkor sírta el magát, megállíthatatlanul. Isten áldja kegyelmedet. Ezzel ölelte át eszterházi búcsúzóul, aztán csak csókolta könnyesen. Annának az orra is megerett a nagy sírásban, de a fekete bársony mente, és eszterházi szakállam mindent felitatott. A csókokat aztán már megfékezni nem lehetett, Elszabadultak, a maguk útjára indultak. Aki adta és aki kapta, mind összegabajodott, a kezek csak simítottak, a sóhajok egyre hangosabbak lettek, a fekete bársony oldódott, emelkedett, szakadt a gyolcsvászon alatta. házi mikor feleszmélt, szónélkül ment ki a házból, szónélkül búcsúzóul csókot adva, és bátori Anna szégyenkezve magát vádolva maradt ott Némán, várva, hogy valami történik, ami vissza vagy előre forgatja az időt, ami eldönti, hogy boldogság vagy bánat született az ölelésből. De semmi nem történt, és bátori Anna reggellel visszautazott tasnádba. Ott aztán főúri ruháit levetette, aki látta hónap számra, meg nem mondta volna, hogy a birtokasszonyai közül melyik lehet az úrnő. Miközben bátor Janna szántatott, vetetett, aratott, font, szőt, gazdasszonykodott. Erdély fejedelmének Csehországból koronát ígértek, ha a császár ellen megy velük. És a magyar rendek is, hiába ágált Eszterházi, ők is csak betlent hívogatták a trónra. Élükön Nyári Istvánnal és annak új sógurával, Nyári Kristina politikumért oly lelkes rajongó férjével, Turzó Imrével. Nyár végére Betlen Gábor megindult Bécs ellen, és fényes győzedelmekkel menetelt, elfoglalva az útjába eső erősségeket. Az ország egész keleti része a fejedelemnek hódolt, kivéve munkácsot, eszterházi várát. Rákóczi György kassát is elfoglalta a fejedelemnek. Isten tisztessége és a nemzet szabadsága tűzte zászlajára a kávinista forradalom, amely végig söpört az országon a fejedelem hadai előtt járva. Október elejére a fejedelem már a fővárost, Pozsont is bírta, s a nádorral az országgyűlést is összehívatta, a koronát is a fejére próbálta. Nagy dicsőségben indult Bécs ellen, de miközben a várost vívta, Lengyelországból erdét elfoglalni indult homonai megint, csak most lengyel csapatokkal. A fejedelemasszony nyugtalanító híreket küldött Bécs alá férjének, hogy homonai Druget György serege hatalmas, és hogy a fiatal Rákóczi Györgyöt, aki a fejedelemnek már annyi csatát nyert, homonánál tönkreverte. Zsoldosai, kozákok és szabadrabláshoz szokott lengyelek, írta még a fejedelem asszony, és bár a lengyel Zsigmond király maga nem bíztatta azokat, Altán grófnak és homonainak mégis rengeteg aranyat adott a toborzáshoz. A sereggel egy titokzatos asszony is lovagol. Feketében, férfi módra üli meg a lovat. Két gyűrűjében, varázslat van, a haja láng, a szavát nem hallani. Ferdinánd császár sógorától, Vasazsigmondtól, a lengyelek királyától a fejedelem semmi jóra nem számíthatott, se tőle, se mástól. A fejedelem egyre gyanakvóbb lett, Janicsárokból válogatott testőrsége volt. Lassan már a kancellárjában sem bízott. A dévánban a portán is gyanakvó kíváncsisággal szemlélték, hogy Bécsre támad. A fejedelemasszonyt a betegség egyre jobban kínoszta. A magyar urak bár még betlenne voltak, az országgyűlésben lázították őket. Az arcátlan Eszterházi a rendeknek küldött levelében azt írta, hogy három gyermek igazgatja betlen alatt az országot. A fejedelem nem bízotta a három gyermekben: Rákóciban, Turzó Imrében és Nádasdi Pálban. Nádasdiban bátori vér van, bátori Erzsébet szülte, nevelte, hogy mikor mi ugrik ki belőle, merre fordul, nem lehetett tudni. De hogy, mint minden bátori, az is trónra akar majd ülni, a fejedelem abban biztos volt. És Turzó, a kis Turzó, a halott Nádornak, annak a béke bolondjának az egyetlen szemefénye. Apja bátor jelzsébetet befalasztatta és őrületbe kergette, és most ezek az ifjak egymás hátát veregetve a magyar rendek nevében szólnak, lelkesednek, traktálnak. Csak aranyakat nem küldenek, és a beszédüknek kevés az alja.